Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 66 Într-o clipă se formă un cerc în jurul ușii. Contele o zări dintr-o privire pe doamna Danglar, într-un colț al salonului, pe domnul Danglar în celălalt colț, iar în fața lui pe domnișoara Eugenie. Mai întâi, el se apropie de baroana care stătea de vorbă cu doamna de Vilfor. Valentan fiind bolnavă, doamna de Vilfor venise singură. Fără să facă vreun ocol, pentru că mulțimea îi făcea loc, Montecristo trecu de la baroană la Eugenie și o felicită prin cuvinte atât de scurte și de reținute, încât trufașa artistă rămase mirată. Lângă Eugenie se afla domnișoara lui Darmil. Ea îi mulțumi contelui pentru scrisorile de recomandație pe care el îi le dăduse cu atâta bună voință pentru Italia. Scrisorile acestea, Luis, după câte spunea, avea de gând să le folosească în curând După îndeplinirea acestor trei îndatoriri sociale Montecristo se opri uitându-se în preajmă cu privirea aceea sigură și plină de expresie Deosebită a oamenilor dintr-o oarecare lume și mai ales de o oarecare însemnătate Privire care părea că zice Am făcut tot ce eram dator să fac Acum ceilalți să facă ce-mi datorează Andrea simți simțit din salonul alăturat freamătul stârnit în mulțime de Monte Cristo și veni în grabă să-l salute pe conte. El îl găsi înconjurat de oaspeți care îi sorbeau cuvintele, așa cum se întâmplă totdeauna cu spusele celor ce vorbesc puțin și nu rostesc niciun cuvânt de prisos. În același moment intrară și notarii. Ei își instalară scriptele măzgălite pe catifeaua abrodată cu fir care acoperea masa de lemn aurit pregătită pentru semnarea contractului. Unul din notari se așeză, celălalt rămase în picioare. Trebuia să se înceapă citirea contractului pe care mulțimea de față avea să-l semneze. Fiecare -o loc, sau, mai bine zis, femeile făcură cerc pe când bărbații, mai nepăsători în privința stilului energic, cum spunea Boalow, începură să discute despre nerăbdarea lui Andreea, despre atenția lui Danglar, despre nepăsarea Eugeniei și despre felul îndemânatic și hazliu în care baroana trata afacerea aceasta importantă. Contractul fu citit într-o tăcere adâncă. Dar, de îndată ce lectura fu terminată, rumoarea reîncepu în saloane și mai sporită față de cât fusese înainte. Sumele uriașe, milioanele ce se rostogoleau în viitorul celor doi tineri, completate cu trusoul Miresei și cu juvaierurile ei, expuse într-o cameră alăturată, dădeau glas întregii invidii au aspeților. Frumusețea domnișoarei Danglar crescuse în ochii tinerilor încă o dată pe cât era și întunecat deocamdată lumina soarelui. Cât despre femei, se înțelege de la sine că, deși invidiau milioanele, Credeau că n-aveau nevoie de ele ca să fie frumoase Andreea, înghesuit de prieteni, felicitat, măgulit Începând să creadă în realitatea visului său Era cât pe aci să-și piardă capul Notarul Lopana, solemn, o ridică deasupra capului și spuse Domnilor, începe semnarea contractului Mai întâi trebuia să semneze baronul Apoi lui Cavalcanti tatăl, apoi baroana și apoi viitorii soți, cum se spune în stilul oficial. Baronul lopana și semnă, iar după el semnă împuternicitul. Baroana se apropie la braț cu doamna de Vilfor. Dragul meu, îi spuse ea lui Danglar pe când lua pana, zău că e groaznic. Un incident neașteptat, întâmplat în afacerea asasinatului și furtului căruia era să-i cadă victimă, domnul Conte de Monte Cristo, ne lipsește de prezența domnului de Vilfor. Doamne, făcu Danglar cu un glas de parcă ar fi spus, puțin îmi pasă. Vai, spuse Monte Cristo apropiindu-se, mă tem că fără să vreau sunt cauza lipsei acesteia. Dumneata, Conte, răspunse doamna Danglar semnând. Dacă e așa, ia seama, n-am să-ți-o iert niciodată. Andrea ciuli urechile. Și totuși eu n-am nicio vină, continuă Montecristo. De aceea țin să știți cum stau lucrurile. Toată lumea asculta atentă. Montecristo, care era de obicei atât de tăcut, avea să vorbească. Vă amintiți? Începu el în mijlocul celei mai adânci tăceri. Că în casa mea a murit nefericitul acel a venit să mă prade?" Ieșind de la mine, el a fost ucis după câte se crede de către un complice." Da," răspunse Danglar. Ei bine, ca să-i se dea ajutor, a fost dezbrăcat iar hainele i-au fost zvârlite într-un colț de unde le-a luat justiția. Dar, luând haina și pantalonii ca să-i depună la grefă, justiția a uitat vesta. Andrei a și se retrase cetișor spre ușă. I se părea că vede-i vindu la orizont un nor vestitor de furtună. Vesta a fost găsită astăzi, plină de sânge și găurită în dreptul inimii. Doamnele ți pară, iar vreo două sau trei dintre ele se pregătire să le șine. Vesta mi-a fost adusă mie. Nimanui nu-i trecea prin mintea a cui putea fi zdreanța asta. Eu însă m-am gândit că e pe semne vesta victimei. Deodată, valetul scotocind cu silă și grijă rămășița funebră, a simțit o hârtie într-unul din buzunare și a scos-o. Era o scrisoare adresată, cui credeți? Dumitale, baroane! Mie? se miră danglar. Da, dumitale! Am izbutit să citesc numele sub sângele care păta biletul. Răspunse Montecristo în mijlocul exclamațiilor de uimire a oaspeților. Dar, cum l-a putut împiedica asta pe domnul de Vilfor? întrebă doamna Danglar, privindu-și neliniștită soțul. Foarte simplu, doamnă, răspunse Montecristo. Vesta și scrisoarea sunt ceea ce se cheamă corp delict. I le-am trimis pe amândouă domnului procuror regal. Înțelegeți, dragă baroane, în materie de crime, calea legală e cea mai sigură. Poate că e vreo intrigă îndreptată împotriva dumitale. Andreea și-a țintit privirile asupra lui Montecristo, apoi dispăru în al doilea salon. Se poate, răspunse Danglar. Victima nu era cumva un fost ognaș? Ba da, răspunse Montecristo. Un fost ognaș pe care îl cheamă Caderus. Danglar păli ușor. Andreea ieși din cel de-al doilea salon și ajunse în anticameră. Semnați, semnați!" spuse Montecristo. Văd că povestirea mea v-a emoționat pe toți și vă cer iertare, doamnă baroană și domnișoară d'Anglar." Baroana, care tocmai semnase, îi întinse pana notarului. Domnul Prinț Cavalcanti!" chema acesta. Domnule Prinț Cavalcanti, unde sunteți?" Andreea? Andreea!" Strigă mai mulți tineri, care ajunseseră destul de prieteni cu nobilul italian ca să-i spună pe numele de botez. Chemați-l odată pe prinț! Anunțați-l că e rândul lui să semneze!" îi strigă de anglar unui ușier. Dar în aceeași clipă, mulțimea oaspeților se întoarse în salonul principal ca și cum vreun monstru un fricoșător, ar fi intrat în apartament. Într-adevăr! Oaspeții aveau de ce să dea înapoi, să se înspăimânte și să strige. Un ofițer de jandarm instala câte doi jandarmi la fiecare ușă a salonului și înainta spre Danglar împreună cu un comisar de poliție. Doamna Danglar scoase un strigăt și leșină. Danglar, care se credea amenințat, unele conștiințe nu sunt niciodată liniștite, se înfățișă dinaintea oaspeților cu fața descompusă de groază. Ce s-a întâmplat, domnilor? întrebă Montecristo ieșind în întâmpinarea comisarului. Care dintre dumneavoastră se numește Andreea Cavalcanti, rosti comisarul fără să-i răspundă lui Montecristo? Din toate colțurile salonului se auzi un strigăt de uimire. Oaspeții căutară, pusere întrebări. Dar cine e acest Andreea Cavalcanti? întrebă d'Anglar aproape năucit. Un fost ognaș, scăpat din ogna de la tulon. Și ce crimă a săvârșit? — E învinovățit, răspunse comisarul cu glas netulburat, e învinovățit că l-a ucis pe individul Caderus, fostului tovarăș de lanțuri pe vremuri. Crima a fost săvârșită pe când Caderus ieșea din locuința contelui de Monte Cristo. Monte Cristo privi în preajmă. Andreea dispăruse. Capitolul 20 Drumul Belgiei la câteva clipe, după uluirea produsă în saloanele lui Danglar de ivirea neașteptată a jandarmilor și după destăinuirea care urmase, uriașa clădire se golise cu atâta iuțeală de parcă li s-ar fi anunțat oaspeților ivirea unui caz de ciumă sau de holeră. În câteva minute, fiecare se grăbise să se retragă sau, mai bine zis, să fugă prin toate ușile, prin toate scările și prin toate ieșirile. Împrejurarea era de așa natură, încât nu cerea nici măcar obișnuitele consolări care îi fac în timpul marilor nenorociri pe cei mai buni prieteni să fie atât de supărători. În întreaga locuință a bancherului nu mai rămăseseră decât Danglar, închis în cabinet și făcându-și depoziția în fața ofițerului de jandarmi, doamna Danglar îngrozită, singură în budoar și eugenii, care privind de sus și zâmbind disprețuitoare, se retrasese în camera ei împreună cu nedespărțita însoțitoare, domnișoara Louise Darmil Cât despre numeroși servitori, mai numeroși în seara aceea decât de obicei, fiindcă li se aduseseră ca ajutoare cu prilejul ceremoniei cofetari, bucătari și chelneri de la Cafe de Paris, întorcând împotriva stăpânilor mânia pentru ceea ce ei socoteau drept o ocară la adresa lor, staționau în grupuri, în oficii, în bucătării, în camere, Nepăsător față de serviciul care de altfel se întrerupsese în mod firesc. Printre atâtea personaje felurite, fiecare cu gândurile lui, numai două merită să ne ocupăm de ele, domnișoara Eugenie Danglar și domnișoara lui Darmil. Am spus că tânăra logodnică se retrăsese privind de sus și zâmbind disprețuitoare cu mersul unei regine insultate, urmată de însoțitoarea mai palidă și mai emoționată decât ea. Ajunsă în camera ei, cu cuie ușa pe dinăuntru, în timp ce Luis se prăbușea pe un scaun. Doamne, doamne, groasnic lucru!" suspină Luis. Cine ar fi putut bănui? Domnul Andreea Cavalcanti, un ucigaș, un evadat din lanțuri, un ocnaș!" Un zâmbet ironic crispă buzele Eugeniei. Într-adevăr, eram predestinată," răspunse ea. N-am scăpat de morsări decât ca să dau peste cavalcanti." Te rog, nu-l confunda pe unul cu altul, Eugenie." Lasă, toți bărbații sunt niște ticăloși. Sunt fericită că acum pot mai mult decât să-i disprețuiesc. Îi urăsc." Ce-i de făcut?" întrebă Luiz. Ce-i de făcut?" Da. Ce trebuia să facem peste trei zile? Să plecăm. Așadar, deși nu te mai măriți, tot mai vrei? Ascultă, Luis, mie silă de viața asta a lumii ordonate, măsurate, orânduite ca notele noastre de muzică. Mi-am dorit întotdeauna, am voit cu toată puterea, o viață de artistă, o viață liberă în care nu depinzi decât de tine, în care nu-ți dai socoteala decât ție. De ce aș mai rămâne? Ca să încerce din nou peste o lună să mă mărite? Cu cine? Poate cu domnul Debrei, așa cum fusese vorba la un moment dat. Nu, Luiz, nu. Întâmplarea din seara asta îmi va servi drept scuză. N-am căutat-o, n-am cerut-o. Dumnezeu mi-a trimis-o și e binevenită. Cât ești de tare și de curajoasă! O admiră, Luiz. Nu mă cunoșteai încă? Haide, Luiz, să vorbim despre treburile noastre. Străsura de călătorie, din fericire, e cumpărată de acum trei zile. Ai spus să fie dusă la locul știut? Da. Și pașaportul? Iată-l." Eugenii cu siguranța ei obișnuită, desfăcu o hârtie și citi. Domnul Leon Darmil, în vârstă de 20 de ani, de profesie artist, părul negru, ochi negri, călătorind împreună cu sora lui. Minunat! Cum ai reușit să-l procuri?" Cerându-i domnului de Monte Cristo scrisorile pentru directorul teatrelor din Roma și din Neapole, i-am arătat teama mea de a călători ca femeie. El m-a înțeles pe deplin și mi-a făgăduit să-mi procure un pașaport de bărbat. Peste două zile l-am primit pe acesta și am adăugat, călătorind împreună cu sora lui. Acum nu mai avem decât să ne facem bagajele, spuse Eugenie Veselă. În loc să plecăm în noapte anunții, plecăm în seara semnării contractului și atâta tot. Gândește-te bine, Eugenii! M-am gândit cât am putut. Mie silă să tot aud de raporturi, de bilanțuri, de urcări, de scăderi, de fonduri spaniole, de hârtii haitiene. În locul acestora, Luis, înțelegi tu? Aerul, libertatea, cântecul păsărilor, câmpiile Lombardiei, canalele Veneției, palatele Romei. Țărmul de la Neapole. Câți bani avem, Luis Luis scoase dintr-un birou încrustat o gentuță cu cheie pe care o deschise și numără 23 de bancnote. Avem 23.000 de franci. Și cam tot atâta putem să luăm pe diamante, perle și juvaieruri, adăugă Eugenie. Suntem bogate." 45 de mii de franci ne ajung să trăim ca niște prințese timp de 2 ani, sau să trăim destul de bine timp de 4 ani. Dar până în șase luni, tu cu muzica, iar eu cu glasul, ne vom dubla capitalul. Haide, ia banii, iar eu voi lua caseta cu juvaieruri. Așa că dacă vreunea dintre noi îi se va întâmpla nenorocirea să-și piardă comoara, cealaltă o va avea pe a sa. Și acum să luăm valiza și să ne grăbim. Așteaptă, spuse Luis, ducându-se să asculte la ușa doamnei Danglar. De ce ți-e teamă? Să nu ne surprindă. Ușa e încuiată. Să nu ni se ceară să deschidem. N-au decât să ceară cât ori vrea. Noi nu o să deschidem. Ești o adevărată amazoană, Eugenie. Și cele două fete începură harnice să îngrămădească într-un geamantan toate lucrurile de care credeau că vor avea nevoie în timpul călătoriei. Acum, spuse Eugenii, până am schimb eu veșmintele, tu închide geamantanul." Luis apăsă cu toată puterea mânuțelor ei albe pe capacul geamantanului. Nu pot, se vă i tăia. Nu sunt destul de puternică. Închide-l tu." Ai dreptate," râsă eugenii, uita să că eu sunt Hercule, iar tu nu ești decât palida omala." Și apăsând geamantanul cu genunchiul, Eugenie își încordă brațele albe și mușchiuloase, până ce capacul se închise, iar domnișoara Darmil trecu limba la cătului între belciuge. Când terminară, Eugenii deschise un dulap cărui cheie o avea la ea și scoase o mantie de călătorie făcută din mătase violetă vătuită. Iată, spuse ea, vezi că m-am gândit la toate? Cu mantie asta nu o să-ți fie frig. Dar ție? Mie nu-mi e niciodată frig, știi prea bine. De altfel, în costumul ăsta bărbătesc, te îmbraci chiar aici? Sigur că da. Dar o să ai timp?" N-a avea teamă, fricoasă. Toți ai casei nu se gândesc decât la cele întâmplate. Și nici nu-i de mirare să mă creadă încuiată aici când te gândești ce deznădăjduite ar trebui să fiu. Nu-i așa?" Zău, mă liniștești. Haide, ajută-mă." Și din același dulap de unde scosese mantia cu care domnișoara Darmil își acoperise umerii, Eugeni scoase un costum bărbătesc întreg, de la ghete și până la redingotă, împreună cu un rând de rufe, fără nimic de prisos, dar cuprinzând tot ce trebuia. Apoi, cu o pricepere care arăta că nu era pentru prima dată când îmbrăcase în joacă minte bărbătești, eugenii își încălță ghetele, își puse pantalonii, își legă cravata și încheie până la gât vesta înaltă, și își pusere din gota care îi la iveală talia subțire și cambrată. Vai, ce bine-ți vine! Ce bine!" o admiră Luis. Dar părul ăsta negru, cozile tale splendide care le făceau să suspine de invidie pe toate femeile, vor sta ele sub pălăria bărbătească?" Ai să vezi!" răspunse eu Și prinzându-și cu mâna stângă cosița groasă pe care abia o putea cuprinde cu degetele, ea luă în mâna dreaptă o pereche de ce lungi. Se auzi îndată scârțâitul oțelului în părul bogat și minunat, apoi cosița căzu întreagă la picioarele fetei, care se lăsase pe spate ca să-și ferească redingota. După ce își tunse cosița, Eugenie începu să-și tundă șuvițele de la tâmple și le dădu jos una după alta fără nicio umbră de regret. Din potrivă. Ochii îi străluceau mai licăritor și mai vesel decât totdeauna, sub sprâncenele negre ca abanosul. Păcat de părul ăsta frumos, făcu Luis cu părere de rău. Cum? Nu-mi șade de o sută de ori mai bine așa? Întrebă Eugenine jenine, tezindu-și buclele răvășite ale părului tuns bărbătește. Nu ți se pare că sunt mai frumoasă așa? Ești frumoasă oricum, îi răspunse Luis. Și acum, unde mergem? La Bruxelles, dacă vrei. E granița cea mai apropiată. Vom trece prin Bruxelles, Liege, apoi vom urca pe Rind până la Strasbourg, vom străbate Elveția și vom coborâ în Italia pe la Sen Gotar. Îți place? Cum să nu? La ce te uiți? Mă uit la tine. Ești cum nu se poate mai frumoasă așa. S-ar putea spune că mă răpești. Și pe toți dracii nu s-ar greși." Mi se pare că ai înjurat, eugenii Cele două fete, pe care oricine le-ar fi putut crede scăldate în lacrimi, pe una din pricina nenorocirii întâmplate, pe cealaltă din prietenie pentru ea, îi în râs, făcând totodată să dispară urmele cele mai vizibile ale neorânduieli care însoțise în mod firesc pregătirile lor de fugă. Apoi, cu privirile cercetătoare, cu urechile la pândă, cu gâturile întinse, fugarele stinseră luminile, Deschiseră o ușă care dădea pe scara de serviciu și coborâră până în curte Eugenii mergea înainte, ținând cu mâna geamantanul căruia domnișoara Darmil Abia-i putea ridica cu amândouă mâinile cealaltă toartă Curtea era goală, bătea miezul nopții Portarul se mai afla încă în căsuța lui Eugenii se apropie binișor și-l văzu pe bravul elvețian Dormind în fundul căsuții, întins într-un jilț ea se întoarse spre Louise, apucă din nou diamantanul lăsat pentru o clipă jos și ajuns să sub bolta porții pășind de-a lungul umbrei zidului. Eugeniu ascunse pe Louise lângă poartă în așa fel, încât dacă portarul ar fi avut din întâmplare chef să se trezească, să nu poată vedea decât o singură persoană. Apoi, ieșind ea însă și în bătaia lămpii care lumina curtea, strigă cât putu mai tare lovind în fereastră. – Poarta! Portarul se ridică așa cum prevăzuse Eugenii și făcu chiar câțiva pași ca să vadă cine ieșea. Dar dând cu ochii de un tânăr ce șizbea nerăbdător pantalonii cu bastonașul, îi deschise numai decât. Luis se strecură îndată ca o șopârlă prin poarta între deschisă și săria afară. Eugenii, părând calmă, deși după toate probabilitățile inima îi zvâgnea mai tare decât de obicei, o urmă curând. Dădură geamantanul unui hamal care tocmai trecea pe acolo și îi spusă să-l ducă în riu de la victor, numărul 36. Apoi fetele porniră și ele în urma bărbatului, a cărei prezență o liniștea pe Luis. Cât despre Eugenie, ea se simțea tare ca iudit sau ca Dalila. Ajungând la adresa dată, Eugenie îi porunci hamalului să lase geamantanul, îi dădu câțiva bani și după ce bătu în fereastră îl lăsă să plece. Fereastra în care bătuse eugenii răspundea în odaia unei mici cusătorese. Fiind anunțată dinainte, gazda nu se culcase încă și le deschise. Domnișoară, îi spuse eugenii, spune-i portarului să scoată trăsura din șopron și trimite-l să aducă niște cai de poștă. Iată bani pentru o stenală. Te admir, șopti Luiz. Și aproape că te respect. Cusătorea sa le privi mirată, dar fiindcă îi se făgăduiseră douăzeci de ludovici, nu scoase niciun cuvânt. Peste un sfert de ceas, portarul se înapoi împreună cu vizitiul care, aducând caii, îi înhămă la trăsură cât ai clipi. Apoi puse geamantanul deasupra trăsurii și îl legă cu o frânghie. Iată pașaportul," spuse vizitiul. Pe ce drum pornim, domnișorule?" Spre Fontainebleau, răspunse Eugenie îngroșându-și glasul. Ce-ai spus? întrebă Louise. I-am dat alt drum, fiindcă femeia asta, căreia ai dăm 20 de Ludovici, ne poate trăda pentru 40, răspunse Eugenie. Când vom ajunge pe bulevard, vom schimba direcția. Și tânăra sărie aproape fără să atingă scărița în aranjată pentru dormit. Tu ai totdeauna dreptate, Eugenie," spuse Louise, așezându-se lângă ea. Peste un sfert de ceas, vizitiul, îndrumat pe calea cea bună, străbătea pocnind din bici poarta barierei Saint-Martin. Iată-ne ieșite din Paris," spuse Louise, răsuflând ușurată. Da, draga mea, răpirea a fost dusă la capăt," zâmbi Eugenie. Dar fără violență," adăugă Louise. Asta am să spun ca circunstanța atenuantă, răspunse Eugenie. Uruitul trăsurii pe pavajul de la Viet le acoperi cuvintele. Domnul Danglar nu mai avea fică. Capitolul 21 Hanul la clopotul și clondirul Și acum să lăsăm pe domnișoara Danglar și pe prietena ei purtate în goana cailor pe drumul Bruxelului, și să ne reîntoarcem la bietul Andreea Cavalcanti, oprit de ghinion în plin avânt spre bogăție. Cu toată vârsta lui încă fragedă, domnul Cavalcanti era un flăcău foarte dibaci și foarte isteț. De aceea, la primul freamăt care pătrunsese în salon, l-am văzut apropiindu-se treptat de ușă, străbătând una sau două camere și, în sfârșit, dispărând. Dar ce am uitat să spunem și nu poate fi lăsat la o parte, este că într-una din cele două camere pe care le străbătuse Cavalcanti, se afla expusă zestrea Miresei, cutiuțe cu diamante, șaluri de cașmir, dantele de valensean, văluri englezești, în sfârșit, tot ce este ispititor în lumea asta, daruri de nunt al căror nume doar e de ajuns să facă să tresalte de bucurie inima fetelor. Trecând prin camera aceasta, Andreea își însuși cele mai scumpe din gătelile expuse, lucru care dovedește că era nu numai un flăcău foarte isteț și foarte dibaci, dar și prevăzător. Înarmându-se cu asemenea merinde, Andreea se simțise pe jumătate mai ușor ca să poată sări prin fereastră și să se strecoare printre mâinile jandarmilor. Înalt și în ca un luptător din vechime, mușchiulos ca un spartan, Andreea gonivre un sfert de ceas fără să știe încotro, mânat numai de gândul să se depărteze cât mai mult de locul unde era cât pe acis să fie prins. Plecat din strada Mont Blanc, el se pomenie în capătul străzii Lafayette, mânat de instinctul pe care îl au tâlharii așa cum iepurii au instinctul culcușului. Acolo se opri sufocat, abia respirând. Andrei era cu desăvârșire singur. În stânga lui se întindea câmpia Sen lazar paragină pustie, iar spre dreapta Parisul în toată adâncimea lui. Sunt oare pierdut?" se întrebă el. Nu, dacă am să lucrez mai cu dibăcie decât dușmanii mei. Salvarea a devenit o chestie de distanță." În clipa aceea el zări venind dinspre foburgul Poasonie, o trăsură al cărui birjar fumându-și posomorât pipa, Părea că vrea să ajungă la marginile foburgului Saint-Denis, unde, fără îndoială, își făcea popasul obișnuit. Hei, prietene!" strigă Benedetto. Ce-i întrebă birjarul. ți obosit calul?" Obosit, cum să nu! Asta degeaba toată ziulica! Patru curse nenorocite și 20 de gologan bakșiș, în total șapte franci, iar stăpânului trebuie să-i dau zece." Vrei să mai pui lângă șapte franci încă douăzeci de la mine? Cu plăcere, jupune. Douăzeci de franci nu-ți de acolo. Ea spune ce să fac pentru asta. O nimica toată dacă nu-ți e calul obosit. Îți spun că o să meargă ca vântul. Numai să știu în ce direcție. Spre Luvră. Aha, știu, spre țara lichiorurilor de fructe. În tocmai. E vorba doar să-mi prind din urmă un prieten cu care trebuia să vânezi mâine. Trebuia să mă aștept aici cu o trăsură până la 11 și jumătate. Acum e miezul nopții. O fi ostenit tot așteptându-mă și o fi plecat singur. Se vede că da. Ea spune, vrei să încerci să-l ajungi din urmă? Nici nu doresc altceva. Dacă nu-l ajungem până la Burj, o să-ți dau 20 de franci. Iar dacă nu-l ajungem până la Louvre, îți dau 30. Și dacă-l ajungem, 40, făcu Andreea, care eșovăise puțin, dar se gândise că nu riscă nimic, oricât ar făgădui. S-a făcut, răspunse birjarul. Urcă și la drum! Tru! Andreea se urcă în trăsura care străbăture pe de foburgul Saint Denis, trecut prin foburgul Saint Martin, Străbătu bariera și porni de-a lungul nesfârșitei Viet. Nu-și dădea nicio o să-și întâlnească prietenul închipuit. Totuși, din când în când, Cavalcanti se interesa la trecătorii întârziați sau la crâșmele care nu închiseseră încă, despre o trăsură verde cu un cal murg închis. Și cum pe drumul acela spre Belgia trec destule trăsuri, cum nouă din zece trăsuri sunt verzi, informațiile plouau la fiecare pas. Pretutinden, trăsura fusese văzută trecând. Abia dacă se afla cu 500, cu 200 sau cu 100 de pași înainte. În sfârșit, o ajungeau din urmă, dar nu era cea căutată. Odată însă fu și trăsura lor depășită. O caleașcă rapidă, trasă de doi cai de poștă, trecu în galop pe lângă ei. Dacă aș avea caleașca asta și caii ei buni, și mai ales pașaportul de care e nevoie ca să-i capeți, gândi Cavalcanti și suspina adânc. Caleașca era aceea care le ducea pe domnișoarele Danglar și Darmir. La drum, la drum!" striga Andreea. O să-l ajungem curând." Bietul cal porni iar în trapul lui turbat așa cum venise de la barieră și ajunse în spume la Louvre. Văd că nu-mi pot ajunge prietenul și că-ți omori calul, așa că mai bine mă opresc. Iată treizeci de franci. Mă duc să mă culc la calul roșu și am să iau prima tresură în care voi găsi un loc. Noapte bună, prietene." Și Andreea, după ce puse șase monezi de câte cinci franci în mâna birjarului, sări ușor pe pavajul șoselei. Birjarul vă vesel banii în buzunar și porni la pas spre Paris. Andreea se prefăcu că se îndreaptă spre hanul la calul roșu, dar după ce se opri o clipă la ușa hanului, ascultând zgomotul trăsurii pierzându-se în zare, porni mai departe și, cu un pas foarte sprinten, mai alergă vreo două leghe. Acolo se opri. Trebuia să se afle în apropiere de Chapian Serval, unde spusese că se duce. Nu o steneală oprise pe Andreea Cavalcanti, ci nevoia de a lua o hotărâre, Nevoia de a-și face un plan. Să se urce în diligență n-ar fi fost cu putință și nici să ia trăsura poștii n-ar fi putut. Ca să călătorească și cu una și cu alta, i-ar fi trebuit neapărat un pașaport. Ca să rămână în districtul Oaz, adică într-unul dintre cele mai lipsite de ascunzișuri și mai supravegheate districte ale Franței, ar fi fost de asemenea cu neputință, mai ales pentru un cunoscător în ale justiției, cum era Andreea. De aceea el se așeză pe marginea șanțului, își prinse fruntea în palme și-i Peste zece minute își ridică fruntea. Luase o hotărâre. Își murdări cu o parte a paltonului, pe care avusese timp să lea din anticameră și să-l pună pe deasupra costumului de bal, și, ajungând la șapia în serval, Bătu tezător la ușa singurului Han din partea locului. Hangiul îi deschise. Prietene, spuse Andreea, mergeam călare de la Fontan la saint Lis, când calul meu care e nerăvaș, a făcut un salt și m-a zvârlit cât colo. Trebuie să ajung în noaptea asta la compieni, că altfel o să mi se neliniștească familia rău de tot. N-ai un cal de închiriat? Bun sau rău, totdeauna un cal. Hangiul de la Shapian Serval își chemă rândașul, îi porunci să puie șaua pe bălanul, își trezi fiul, un băiețaș de vreo șapte ani, și îi spuse să încalece lângă mușteriu ca să poată aduce calul înapoi. Andreea îi dădu hangiului douăzeci de franci și pe când scotea banii din buzunar, lăsă să-i scape o carte de vizită. Cartea aceasta de vizită era a unui prieten de-a lui, de la Cafe de Paris. De aceea, după ce Andreea plecă, Hangiul, ridicând cartea de vizită căzută, fu convins că și închiriase calul domnului conte de Moleon, locuind pe strada Saint-Dominic la numărul 25. Acestea erau numele și adresa tipărite pe carte. Bălanul nu se grăbea, dar mergea cu un pas egal și stăruitor. În trei ore și jumătate, Andreea a făcut cele nouă leghe care îl despărțeau de compieni. Când ajunse în piața unde trag diligențele, la orologiul primăriei sunau orele patru. La Compiègne există un han foarte bun pe care cei ce au tras vreodată acolo nu-l mai uită. Andreea, care mai poposise pe aici în timpul plimbărilor lui prin împrejurimile Parisului, își aminti de hanul la clopotul și clondirul. Se orientă. Văzut firma la lumina unui felinar și, după ce îi dădu drumul copilului căruia îi dărui tot mărunțișul găsit prin buzunare, bătu în ușa hanului, gândindu-se pe bună dreptate că avea înaintea lui trei sau patru ore și că lucrul cel mai bun ar fi să se asigure din vreme cu un pui de somn și cu o masă bună împotriva viitoarelor oboseli. Un chelner îi deschise. Amice," îi spuse Andreea, Vin de la saint jean au unde am luat masa. Mă gândeam să iau diligența care trece la miezul nopții, dar m-am rătăcit ca un neghiop și de vreo patru ceasuri mă tot învârtesc prin pădure. Dă-mi una din cămaruțele frumușele care dau spre curte și adu-mi o găină friptă și o sticlă cu vin de bordeaux. Chelnerul nu bănui nimic. Andreea vorbea cât se poate de liniștit, își ținea țigara în gură și mâinile în buzunarele paltonului cu hainele lui elegante, proaspăt ras, cu ghetele fără cusuri, părea un vecin întârziat și atâta tot. În timp ce chelnerul îi pregătea odaia se trezi hangița. Andreea o întâmpină cu cel mai fermecător zâmbet și o întrebă dacă n-ar putea să-i dea camera cu numărul 3, unde mai locuise ultima oară când trecuse prin Compien. Din nefericire însă, numărul 3 fusese ocupată de către un tânăr care călătorea împreună cu sorăsa. Andrei a părut deznădăjduit și nu se împăcă decât atunci când Hangița îl asigură că numărul șapte care i se pregătea avea aceeași așezare ca și numărul nouă. Și tot încălzindu-și picioarele și vorbind despre ultimele curse de la șantii, el auzi vestea că odaia era gata. Nu degeaba vorbise Andrei de camerele acelea frumușele ce dădeau spre curte. Curtea Hanului Clopotului avea trei rânduri de galerii, care o făceau să pară o sală de spectacole, cu iasomia și cu clematitele ei urcând de-a lungul colonadelor, ușoare ca niște decoruri naturale, făcând ca intrarea hanului să fie una dintre cele mai frumoase din lume. Găina era proaspătă, vinul vechi, focul viu și pâlpâitor. Andreea se pomenim mâncând cu o poftă de parcă nu i s-ar fi întâmplat nimic. Apoi, se culcă și dormit aproape îndată cu somnul netulburat care îl cuprinde pe om la 20 de ani, chiar dacă are remușcări. Și trebuie să mărturisim că Andreea, deși ar fi putut avea remușcări, nu le avea deloc. Iată pe ce plană și-ntemeia Andrei aproape cea mai mare parte din liniștea care îl cuprinsese. Avea de gând să se trezească în zori, să părăsească hotelul, după ce avea să plătească până la ultimul ban Apoi să ajungă în pădure unde, sub cuvânt că face studii de pictură Să închirieze o cameră țărănească Să-și facă rost de un costum de pădurar și de o secure Să-și lepe de veșmântul elegant și să-l îmbrace pe acela de muncitor Apoi, cu mâinile mânjite de țărână cu părul vopsit în negru obrazul înnegrit cu ajutorul unei rețete pe care i-o dăduse răfoștii lui camarazi, avea să ajungă din pădure în pădure până la granița cea mai apropiată, mergând noaptea, dormind ziua prin păduri sau prin cariere și neapropindu se de așezările omenești decât uneori ca să-și cumpere pâinea. Odată trecut peste graniță, Andreea se gândea să vândă juvaierurile, să prefacă în bani mărunți cele vreo zece bilete de bancă pe care le purta totdeauna la el pentru orice eventualitate și să facă astfel rost de vreo cincizeci de mii de livre, ceea ce, după cum gândea, nu îi se părea prea rău. De altfel, el punea mare temei pe interesul danglarilor de a înăbuși vâlva făcută de pățania lor. Iată de ce, cu toate oboseala lui, Andreea dormit atât de repede și de adânc. Ca să se trezească cât mai devreme, Andreea nu închisese storurile de la fereastră și se mulțumise doar să tragă zăvorul la ușă și să țină pe noptieră la îndemână un anumit cuțit foarte ascuțit, căruia îi cunoștea călirea excelentă și care nu-l părăsea niciodată. Pe la șapte dimineața, Andreea fu trezit de o rază călduță și strălucitoare care îi se juca pe față. În orice creier bine rânduit, ideea dominantă revine prima în gândire la deșteptare după ce s-a stins ultima. Andreea nici nu deschisese încă ochii pe deplin când ideea lui dominantă îl și cuprinsese, șoptindu-i la ureche că dormise prea mult. El sări jos din pat și dădu fuga la fereastră. Un jandarm străbătea curtea. Jandarmul e unul dintre lucrurile cele mai izbitoare din câte există pe lume, chiar pentru ochiul unui om cu conștiință curată. Dar pentru o conștiință temătoare și care nu degeaba e așa, galbenul, albastrul și albul din uniforma jandarmilor par niște culori înfricoșătoare. Ce-o fi căutând jandarmul? se întreba Andreea, apoi deodată își răspunse singur cu logica lui obișnuită. Un jandarm într-un han nu-i lucru de mirare, dar hai să mă îmbrac. Și Andreea se îmbrăcă cu o repeziciune de care valetul nu-l putuse dezobișnui în timpul lunilor de viață mondenă dusă la Paris. Bun, își spuse Andreea îmbrăcându-se, voi aștepta să plece și când va pleca am să o șterg. Spunându-și astfel, Andreea a încălțat și gătit. Se apropie încetisor de fereastră și ridică pentru a doua oară perdeaua de muselină. Nu numai că primul jandarm nu plecase, dar mai zări încă o uniformă cu albastru, galben și alb în josul scării, singurul loc pe unde ar fi putut coborâ, în timp ce o a treia, călare și cu flinta în mână, făcea de pază la poarta mare dinspre stradă, singura prin care ar fi putut ieși. Acesta al treilea jandarm, Lămurea totul, căci în fața lui se strânseseră o mulțime de curioși care acopereau cu desăvârșire ușa hanului. Pe mine mă caută, își spuse Andreea. Drace! Paloarea îi acoperi fruntea. Andreea se uită neliniștit în jur. Odaia lui, ca și toate celelalte încăperi de la etaj, n-avea altă ieșire decât în galeria de afară deschisă tuturor privirilor. Sunt pierdut, se gândia apoi Andreea. Într-adevăr, pentru un om în situația lui arestarea a însemna jurații, judecata, moartea, moartea fără milă și fără zăbavă. O clipă el își cuprinse fruntea în palme tremurând. Și în clipa aceea Andreea a fucât pe acis să nebunească de spaimă. Dar curând, un gând de nădejde izbucni din lumea gândurilor ce îi se ciogneau în cap... Un zâmbet șters înflori pe buzele lui albite și pe obrajii schimonosiți de spaimă. El se uită în preajmă. Lucrurile pe care le căuta se găseau puse pe marmura unui birou, o pană cerneală și hârtie. Andreea muie pana în cerneală și scrise, silindu-se să nu-i tremure mâna, următoarele rânduri pe prima filă a caietului. N-am bani să plătesc, dar sunt un om cinstit. Las zălog logacul acesta care prețuiește de zece ori cât datorez. Să fiu iertat că am fugit în zori. Îmi era rușine. Andreea își scoase acul de la cravată și îl puse peste hârtie. Apoi, în loc să lase zăvoarele trase, el le deschise, ba chiar între deschise ușa, ca și cum ar fi ieșit din cameră uitând să o închidă. Strecurându-se în cămin ca un om obișnuit cu asemenea gimnastică, Andreea trase spre el paravanul de hârtie reprezentându-l pe Ahile, șterse cu propriile lui picioare urmele lăsate de pași pe cenușă și început să urce prin Horn, singura cale de salvare în care mai putea nădăjdui. Chiar în clipa aceea, primul jandarm zărit de Andreea urca scara în urma comisarului. El putea primi ajutor de la al doilea jandarm rămas de pază la capătul de jos al scării, care la rândul lui putea fi ajutat, de jandarmul rămas afară. Iată prin ce împrejurare primea Andreea vizita pe care se pregătea cu atâta caznă să o întâmpine. În zorii zilei fusese răpuse în mișcare stațiile telegrafice din toate direcțiile și fiecare localitate, anunțată aproape de îndată, își trezise autoritățile și trimisese forța publică în căutarea ucigașului lui Caderus. Compieni, reședință regală Compieni, oraș de vânătoare Compieni, garnizoană Are din belșug autorități Jandarmi și comisari de poliție Vizitele începuseră deci După sosirea ordinului telegrafic Și hanul la clopotul și clondirul Fiind cel mai de seamă din oraș Fusese în mod firesc cercetat primul De altfel după raportul paznicilor care în timpul nopții făcuseră de gardă la primărie, primăria se afla alături de hanul clopotului, se constatase că mai mulți călători sosiseră în timpul nopții la han. Ba chiar paznicul schimbat la ora șase dimineața își amintea că în momentul când își luase postul în primire, adică pe la patru și câteva minute, Văzuse un tânăr călare pe un cal bălan, având alături de el un copil de țăran. Tânărul descălecase în piață, dăduse drumul țăranului și calului și bătuse la poarta hanului care se deschisese și se închisese în urma lui.